Переконання. Джейн Остін. Розділ другий. Бувши вічливим та обачним адвокатом, містер Шеперд. хоч би як він ставився до сара Волтера, не хотів викликати його невдоволення. І тому, відмовившись дати навіть малесенький натяк, радив покластися на безпомилкову розсудливість леді Рассел і сповна очікував от її здорового глузду саме тих рішучих заходів, які, на його думку, були єдиним виходом із цього скрутного становища. Леді Рассел була надзвичайно стурбована цією справою і довго і ретельно міркувала над нею. Її рішення завжди були більше розважливими, ніж швидкими, а цей випадок виявився для неї вкрай важким через його суперечливість. Вона була жінкою з чистим серцем та тонким почуттям честі, але вона так боялася завдати прикрості Серові Волтеру, так піклувалася про добре ім'я його сім'ї, оцінювала його потреби з таким аристократизмом, як могла тільки людина наділена розумом та чесністю. Вона була доброю, чуйною та великодушною жінкою, здатною на міцні прихильності, а її манери, бездоганна поведінка і суворі правила, вважались взірцем уміння поводитись – вона мала витончений розум і була, загалом кажучи, практичною та послідовною. Але ставилася з упередженням до походження. Вона високо цінувала звання та суспільний стан і не помічала вад тих, хто їх має. Оскільки чоловік мав більш низьке звання, вона віддавала все належне чину баронета. І сер Волтер, не тільки як давній знайомий, уважний сусід, у селі якого вона жила, чоловік її найкращої подруги, батько Ен та її сестер, а лише тому, що він був сером Волтером, заслуговував на її погляд найбайливішого ставлення та найтеплішого співчуття до своїх нинішніх труднощів. Вони мусять витрачати менше. Це не викликало жодного сумніву. Але її дуже непокоїло, як це можна зробити, не задавши кривди йому та Елізабет. Вона не кидала плани економії, з'яснила точні розрахунки, а також зробила те, до чого ніхто не додумався. Вона порадилася з Ен яку ніколи не заносила до числа зацікавлених у справі. Її поради певною мірою вплинули на план економії, який накидала Леді Рассел. Нарешті цей план подали на розгляд Сара Волтера. Усі поправки Н було зроблено на користь чесності та проти марнославства. Вона добивалася більш рішучих заходів, повнішого оновлення, швидшого врятування від боргів та вищої байдужості до всього, окрім справедливості. «Якщо ми можемо вмовити твого батька», сказала Леді Расел, переглядаючи папір. Багато чого можна зробити. Якщо він згодиться з цими настановами, через сім років у нього буде все гаразд. Сподіваюсь, ми зможемо переконати його та Елізабет, що зменшення витрат не пошкодить статечності Келінчхола, а сер Волтер Еліот не втратить належної гідності в очах людей розумних, якщо він буде поводитись як людина з твердими принципами. Та й справді, що йому залишається робити? як не те, що вже зробило багато з наших найзнатніших сімейств. Та іншим це б не завадило. Нічого дивного в цьому не буде. І саме побоювання видатися дивним часто примушує нас страждати або спонукає до базалуздих вчинків. Я покладаю великі надії на нашу перемогу. Ми мусимо бути серйозними та рішучими. Зрештою, борг треба повертати. Хоча почуття джентльмена та власника маєтку багато значить. Репутація чесної людини має більше значення. Ен вважала, що її батько мусить діяти згідно з цим правилом, і друзі мають довести йому це. Вона вважала абсолютним обов'язком задовольнити всіх кредиторів так швидко, як тільки можна це зробити за допомогою розважливих обмежень. І це було, на її думку, єдиним вірним рішенням. Вона хотіла, щоб усі інші визнавали це своїм обов'язком. Вона хотіла, щоб усі інші визнали це своїм обов'язком. Вона не мала сумніву, що Леді Рассел зможе на них вплинути, а щодо великих жертв, яких вимагала її власна совість, вона думала, що буде трохи важче схилити їх до повного оновлення, ніж до часткового. Знаючи батька та Елізабет, вона гадала, що для них навряд чи буде легше залишатися без однієї пари куний, ніж без обох. І так далі стосовно всього списку недостатніх скорочень леді Рассел. Як могли сприйняти суворі вимоги Н, не так важливо. Леді Рассел не мала ніякого успіху, те, що вона запропонувала, було визнане за неможливе та нестерпне. Як? Відмовитися від усіх радощів життя? Подорожі, Лондон, слуги, коні, стіл? Усюди зменшення в обсязі? Обмеження? Відмовитися від того, що мають навіть здрібнілі дворяни? Ні! Він краще відразу залишить келінч холл ніж буде там жити за таких ганебних умов. Залишить келінч холл Цей натяк одразу почув містер Шепард, якого особисто стосувалося рішення сера Волтера зменшити витрати, який був цілком упевнений у тому, що нічого не можна зробити без зміни місця. Якщо це вперше спливло на думку серові Волтеру, від якого і залежить остаточне рішення, то він зі свого боку буде не проти. Навряд, щоб Сар Волтер щось змінив у своєму домі, який завжди славився гостинністю та вірністю традиціям. У будь-якому іншому місті Сер Волтер може жити так, як йому заманеться, і хоч би який спосіб життя він вибрав, до нього будуть ставитися з повагою, як до людини, що живе відповідно до своїх коштів. Отже, сар Волтер покине Келінчхол. Після декількох днів сумніву і нерішучості. Найважливіше питання, де саме оселитися, було вирішене, і плани великих змін були загалом намічені. Треба було вибрати одне з трьох – Лондон, бат або інший будиночок у селі. Ен усієї душею вже дала останнього. Маленький будиночок по сусідству, де вони залишаться неподалік від Леді Рассел і Мері, та іноді будуть бачити галявини й гаї Келінч і ні про що інше вона не хотіла й думати. Але доля ніколи не була надто доброю до Ен і цим разом її бажанню знову не судилося здійснитись. Їй не подобався бат. Вона навіть вважала його шкідливим для себе, і саме в баті вона мала оселитися. Спочатку сер Волтер був більш прихильним до Лондона, але містер Шепард подумав, що в Лондоні сер Волтер може втратити свій вплив і вміло переконав його віддати перевагу бату. Дворянину, що опинився в такому скрутному становищі, там буде набагато краще. Зменшення витрат ніяк не завадить його місцю в суспільстві. Вагому роль у прийнятті рішення на користь Бата зіграли два істотні докази. Було зручніше добиратися туди з Келінча, треба було проїхати лише 50 миль, і, по-друге, щороку Леді Расел приїжджала туди взимку. І що дуже тішило Леді Расел, яка з самого початку радила їм обрати Бат. Сер Волтер і Елізабет нарешті зрозуміли, що там вони займуть належний стан у суспільстві, а їхнє життя залишиться сповненим радощів. Леді Расел вважала своїм обов'язком не погодитися з бажанням своєї милої Ен. Очікувати, що сар Волтер зволить жити в маленькому будиночку по сусідству, було б занадто. Згодом Ен і сама б за цим пожалкувала, а для сара Волтера таке життя було б мукою з мук. Що ж до неприязні Енн до Бата, то вона вважала її упередженням, викликаним, по-перше, тим, що вона три роки ходила до школи одразу ж після смерті матері, а по-друге, тим, що тієї єдиної зими, яку вони потім провели там удвох, вона була не в дусі. Коротше кажучи, Леді Расл любила бат і схилялась до думки, що він підійде їм усім. А щодо здоров'я її подруги, то будь-яка небезпека мене після того, як вона проведе з нею всі теплі місяці в Келіндж-Лоджі. І ця зміна справді буде корисною і для здоров'я, і для настрою. Ен майже завжди сидить удома і нічого не бачить. Вона завжди сумна, товариство її звеселить. Ладірасел хотіла, щоб у Ен було більше знайомих. Жити неподалік у іншому будинку було неможливим для Сара Волтера. Ще з однієї дуже вагомої причини, щасливо передбаченої на самому початку розумів над зміною місця. Йому доведеться не тільки залишити свій дім, але й побачити його в чужих руках. Випробовування стійкості надто суворе і для більш твердих душ. Келінчхол вирішили здати в оренду. Це, однак, трималося в таємниці, ніхто зі сторонніх ні в якому разі не мав дізнатися. Сер Волтер не переніс би приниження, якби дізналися про його намір здати дім в найми. Якось у розмові з ним містер Шеперд згадав оголошення, але більше він і не наважувався говорити з ним на цю тему. Сер Волтер відкинув із презирством це пропонування і заборонив навіть найтонші натяки на його намір. Він взагалі збирався здати дім в оренду лише тоді, коли його раптом вблагає якийсь бездоганий прохач на своїх умовах і як велику милість. Так, швидко ми знаходимо підстави, аби похвалити те, що хочемо. У Ладі Рассел під рукою була ще одна чудова причина радіти, що сер Волтер і його сімейство більше не будуть жити в селі. В Елізабет нещодавно з'явилася нова подруга, і леді Расел хотіла покласти кінець цій дружбі. То була дочка містера Шеперда, яка після невдалого заміжа повернулася з двома дітьми у будинок батька. Вона була кмітливою молодою жінкою, що володіла мистецтвом подобатися. Принаймні вона сподобалась усім у Келінчхолі і так війшла в довіру до міс Еліт, що вже не разу нею гостювала, незважаючи на те, що леді Расел невпин застерігала Елізабет від цієї дружби, вважаючи її недоречною. Навряд, чи Леді Рассел справді могла хоч трохи вплинути на Елізабет. Здавалось, вона любила її, скоріше тому, що хотіла любити, а не тому, що Елізабет заслуговувала на її любов. Вона ніколи не одержувала від неї чогось більше, ніж поверхових ознак уваги та звичайної ввічливості. Ніколи вона не могла ні переконати Елізабет у чомусь, ні тим більше відрадити її від чогось. Не раз вона добивалася того, щоб Енн могла їздити з батьком і сестрою до Лондона. Добре розуміючи егоїстичність і несправедливість такого ставлення. І в, менш можлив... і в менш важливих випадках вона намагалася показати Елізабет перевагу своїх вірних суджень та міцного життєвого досвіду. І все даремно. Елізабет завжди йшла своїм власним шляхом. І ніколи вона не йшла так невідступно проти леді Рассел, як у своїй прихильності до місіс Клей. І відвернулася від товариства такої гідної сестри, віддавши всю свою дружбу і довіру тій, з ким їй слід би було бути просто привітною і нічого більше. На думку Леді Раселі, місіс Клей була нерівною Елізабет за своїм суспільним станом. А щодо її вдачі, то вона могла якнайшкідливіше вплинути на Елізабет. І тому переїзд, який віддалить міс Еліот від місіс Клей та надасть їй можливість здобути більш підхожих подруг, був справою першорядної важливості.